Det ved jeg ikke en skid om, men heldigvis har jeg allieret mig med Nils Arne Sørensen, professor i historie ved Institut for Kultur og Sprogvidenskaber på Syddansk Universitet. Så er han også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks National Lexikon. Hej Niels, velkommen til. Tak skal du have. Nå, men Niels, jeg har jo det her problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om Vasei-traktaten. Er det Vasei eller Vasei? Det er Vasei. Hvad traktaten Jeg siger den der forkert. Hvad ja. traktaten Og du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvad er Vasei-traktaten? Vasseidrektaten, det er nok uh, verdenshistoriens uh, mest berømte og mest berygtede fredsaftale. Uh, den blev indgået uh, mellem Tyskland, som havde tabt 1. verdenskrig, og så sejrherrene i 1. verdenskrig. Den blev, den blev forhandlet på plads i 1919 og underskrevet den 28. juni 1919. Lige præcis fem år efter det attentat i Sarajevo, som, som satte den snibbold i gang, som blev til 1. verdenskrig og som er jo baggrunden for at Versailles-freden bliver så indviklet og så belastet. Det er simpelthen bare en fred, der er mellem ekstrem mange lande, og den er blevet skrevet under på. Den er blevet skrevet under på, og den er, altså det, som jo er, er, er, er historien her, det er, at, at i europæisk historie fra 1600-tallet, der har europæere de har været rigtig dårlige til at holde fred, så der har været masser af storkrig i Europa, og de er, er, er så Enten med, at man tænker at nu, nu nu bliver vi nødt til, at der, der er måske nogen, der klart nok har vundet, men vi er nødt til at lave en fred, som, som kan holde, og derfor så sætter man sig alle sammen omkring et bord. Der kan man sidde i lang tid og forhandle, ikke? Men, men, men det interessante eller det vigtige er, at, at indtil 1. verdenskrig, så har, det, så har normen været, at, at sejrherrerne sad der og taberne også sad der. Selvfølgelig så gik man hver til sit, og sådan nogle ting ikke er forhandlet, men, men grundlæggende så sad man og, og skulle snakke sig til enighed om det her. Det sker ikke her. Her er det sejrherrerne, de mødes i Paris, og, og så bruger de fem måneder på at snakke sig til enighed om, hvor, hvordan skal, hvilke krav skal vi, hvordan skal de her fredstraktater, vi skal have med Tyskland, men der var jo også andre lande, der havde, der havde tabt første verdenskrig med Tyskland, det er det vigtigste. Hvordan skal de se ud? Så i grunden så den her store fredskonference, som foregår i Paris i, i, i foråret 1919, det var i grunden tænkt som forberedelsen til sådan en rigtig fredskonference, men man fandt ud af, at der var så stor uenighed blandt sejrherrerne at, at det turde man simpelthen ikke la lave som en mere åben konference. Så det, man ender med at gøre, det er, at man skriver en traktat, en kæmpe lang traktat med hundredvis af paragrafer, og den giver man tyskerne, og så siger man, værsgo, I har 14 dage til at kigge på det. Øh, øh, og øh, Jamen altså, hvis der er nogle ting Som I synes det, vi, vi, vi lytter jo, men I skal ikke regne med Der ja. bliver lavet meget om Og hvis I ikke skriver under, så begynder vi bare At slås igen, og tyskerne de har afleveret Stort set alle deres våben øh, Så der, de har ikke noget at slås med Så tyskerne de i er, de er en slem situation ikke? Og, og derfor øh, så den her traktat Bliver fra tysk side fra, I udgangspunktet siger, Det her det er, jo ikke, det er jo ikke en fredsaftale Det er et fredsdiktat Ja, så det betyder, at de skal simpelthen... Skriv under på det her. Skriv, skriv under. Der er, lige, der er nogle småting, der, der de får lov til at gøre noget ved, men, men, men grundlæggende så skal de skrive under på noget, som gør rigtig, rigtig ondt. Hvis jeg nu skal prøve sådan bare helt kort at opsummere de der flere hundrede paragrafer. Ja. Tyskerne, de, de skal afstå øh, en åttende del af deres territorium i Europa, og, og, og cirka 10 procent af den befolkning, der var, der var tyske statsborgere i 1914, de skal nu være statsborgere i andre lande. Tyskland skal afstå alle deres kolonier. Med det, med, det, med det territorium, tyskerne skal afstå i Europa, så mister de halvdelen af deres jern. Jern det er et af de rigtig vigtigste råmaterialer på det her tidspunkt. De mister 25% af deres kul, som er det vigtigste brændstof, altså det vigtigste energi for 100 år siden. Det, er, det, er så, det, det territoriale øh, øh, afståelser, de skal også afruste helt dramatisk. De må kun have selvforsvarsstyrker. De, de må ikke have et luftvåben. Det var jo ellers noget af det, som havde udviklet sig med stormskridt under Første verdenskrig. Men det må tyskerne ikke have længere. Tyskerne må ikke have tropper i den del af Tyskland, som ligger mellem Rinen og Frankrig, for at undgå, at de kan opruste der. Tyskerne må ikke have værnepligt, så, så, så Tyskland bliver et, et afmilitariseret samfund, og Tyskland havde før 1. verdenskrig været meget, et samfund meget præget af militær, så det er dramatisk. Den tredje ting, Tyskland skal, la, skal betale en kæmpe krigsskadeserstatning til sejrherrerne, 132 milliarder guldkrigsmagt, det er så mange penge, at sejrherrerne ikke engang kan blive enige. Det skal have lang tid at finde ud af, hvor mange penge skal vi egentlig have, de der dyster. men Vi skal have mange og sådan kan man bare rulle den her liste op igen, ikke? Det, det, og ikke mindst skal tyskerne skrive under på, at de har eneansvaret for den her krig, som har slået 10 millioner mennesker ihjel og sat verden, altså gjort verden helt anderledes, end den var før. Så kort fortalt, sejrherrene ruinerede Tyskland. Sejrherrene sejr ruinerede Tyskland, og det som måske også øh, det handler om, det er jo, at, at sejrherrene Stiller en række krav til Tyskland, som kommer bag på tyskerne, fordi tyskerne, de havde, de havde regnet med, at den her fred, den ville blive helt anderledes, fordi de havde jo kigget på, hvad sejrherrene havde sagt, før krigen var slut, når sejrherrene snakker om, hvordan, hvordan forestiller vi os, verden den skal se ud? Nu har vi jo været inde på en lille kold opsummering af versailles traktaten så hvor er det store vendepunkt ved versailles traktaten ifølge dig? det store vendepunkt er nok øh, i virkeligheden, det, om man kan kalde det et vendepunkt, det ved jeg ikke rigtigt, men, men det der er helt afgørende vigtigt ved Versailles-traktaten for at forstå den, det er den her forskel, der er på forventningerne til, hvordan den, den ville se ud, og så hvordan den kom til at se ud. Og derfor skal vi rulle en smule baglæns og sige, hvad var det, som dem, der vendede med at vinde krigen hvad ville de? Jamen, det havde de sagt offentligt, fordi det var jo også en del af deres krigsprogram. Og de sagde, at det var især amerikanerne, deres præsident Wilson, som havde noget, lavet et fredsprogram, som man normalt kalder de 14 punkter. Vi skal nok lade være med at komme på dem alle sammen. Ja. Grundlæggende, så sagde ja. han, jamen, når, når, vi ønsker os et, et, en verden, som er domineret af nationalstater. Så folk skal, selv have, folk skal have lov til at bo i det land i det land hvor de hører til. Altså så hvis du er dansker, skal du bo i Danmark, hvis du er tjekkisk, skal du bo i Tjekkiet osv. Det er den første ting. Den anden ting, det er at vi skal vi skal sørge for at lave en fred, som, som alle finder retfærdig. Der er ikke nogen, altså det kan ikke nytte noget, hvis taberne synes at de bliver Grimt og dårligt og urimeligt behandlet. Så for der holder den her fred jo ikke. Det er jo meget fornuftigt mm. ting. Og den tredje ting, Wilson han siger, det er, og vi skal jo sørge for, at vi ikke får krig igen, så vi laver et internationalt øh, samarbejde, som skal, som skal forebygge krig fremover. Det kom til at hedde Folkenes Forbund, og bliver sådan en forløber for, for FN. Og det var det, da tyskerne søgte om fred, så sagde de, vi har læst præsident Wilsons fredsprogram. Det kan vi sådan set godt støtte op om, så nu vil vi gerne have afsluttet den her fred, og så regnede de jo med, måske, eller håbede måske på snarere, at den fred, de skulle, de skulle underskrive, den ville se sådan ud. Men det kom den jo ikke til. Den var ikke, det var ikke en retfærdig fred, fordi at de skulle afrustes, de skulle, de skulle betale krigsskadeserstatninger, deres eks skulle købes til for en krigsforbryder i domstol, og jeg kunne blive ved. Den var jo heller, det, tyskerne, de folk, som følte sig som tyskere, kunne heller ikke nødvendigvis få lov til at bo i Tyskland. Altså, hvis, hvis du boede i den del af det tidligere Tyskland, som nu var i Polen, og var tysker, jamen så måtte du bare indstille dig på, at nu var du en tysker, der boede i Polen. Uh, og det galt, uh, det galt i Alsace, og det galt måske mest uh, markant i Østrig, fordi Østrig, som havde været en del af et multinationalt uh, rige før, det var det jo ikke længere. Nu var, nu var der noget, der bare hed Tysk Østrig, og det havde været så indlysende at slå Tyskland og Østrig sammen. Det ville de gerne begge to. Det måtte de ikke. Så det eneste, de måtte, det var nogle små områder, Der fik de lov til at lave folkeafstemninger for at afgøre, om befolkningen ville være tysk, eller polsk, eller tysk, eller dansk. Så, og det er jo derfor, vi kender Versailles-freden. Hvorfor er det så vigtigt at lære om versailles traktaten? Det er meget vigtigt at lære om Versailles-træktaten. Ja, dels fordi den fortæller os noget om international politik, mm. altså at, at, at der er tit enorm afstand mellem idealer og realiteter. Det kan du se mange gange i verdenshistorien. Så det er den ene ting, men, men det, som, som historisk er vigtigere, det er, at Versaillesfreden, det bliver, som en kanadisk historiker har skrevet, det bliver Guds gave til Hitler. Det, det, er en, det er en fred, som gør det næsten umuligt for det tyske demokrati, der lige var, blevet, var lige var blevet skabt efter kejseriet. Det er jo dem, der skriver under på den her traktat, så de står med ansvaret, selvom det jo ikke er dem, der har lavet den her krig. Men det betyder også, at de står simpelt, de har fået en, en, en, en, en, en vuggegave, som gør det næsten umuligt for det her demokrati til at fungere. Og det betyder, at demokratiets fjender, de har en rigtig, rigtig god sag. Og hvis du kigger på nazisternes historie, de siger igen og igen og igen, hvad sejfreden den skal, vi, den skal vi gøre op med. Og altså, da de kommer til magten, og, og, og det ender jo også med, at Østrig bliver indlemmet i Tyskland i 1938, jamen det går et på, det her det er det næste trin. Hitler han har revet den her traktat i stykker, og stumper og stykker. Og det er jo det, der giver basis for, at Hitler han bliver så populær og stærk i, i, i Tyskland. Det er ikke jødeforfølgelse det, men det, det er, at han opfylder nogle nationale drømme hos tyskerne. Og det er jo også der, hvor det logiske trin er, at, at efter man har taget Østrig, så tager man noget af Tjekkiet, og så tager man polen, og så har vi verdenskrig nummer 2. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om, hvad slightænkt. Jamen, du skal jo først, du skal først frem helt grundlæggende. huske, hvad den går ud på. Hvad ja. er det der står i den sådan, Og du skal jo ikke bare de tre fire vigtigste ting, ikke det her med det nationale selvbestemmelsesret, som som de ikke får lov til at leve op til, og krigsskadeserstatningerne, afmilitarisering. Det må vi strække, ikke? Ja. og så siger jeg at nummer to det er dens konsekvenser uh, internt i Tyskland. Jo, at at Versailles-traktaten er en hovedforklaring på at det tyske demokrati mislykkes. Og dermed bliver det jo også en hovedforklaring på, at vi får nazisme i Tyskland, og dermed bliver det en, eller en del af forklaringen på, at der kommer verdenskrig nummer to. Og den tredje ting, fordi vi jo er danskere, ikke, så synes jeg jo også, at du skal huske at fortælle, at det er på grund af Versailles-traktaten, at Sønderjylland faktisk er dansk. Nå, ja. Det fordi, jeg nej, der kan du se ikke, men, men der står i Versailles-traktaten, at der skal laves en folkeafstemning i Sønderjylland, som indtil 1920 var tysk, øh, øh, om, om og befolkningen selv skal vælge, om de helst vil være danskere eller tyskere. Og det, som så hedder Sønderjylland i dag, der valgte flertallet, de ville gerne være danskere, og så var der en folkeafstemning i det, som vi kalder sydslesvig. Der var der et endnu større flertal, der sagde, nej tak, vi har det godt med at være tyskere. Jamen, jeg har skrevet tre ting ned. Hvad går traktaten ud på? Ja. Første ting, nummer to, konsekvenserne i Tyskland, det er altså hovedforklaringen på Hitlers opstand, det Ej. er hvad traktaten Og så også tænk lige over, at Sønderjylland er faktisk dansk på grund af Vassai-traktaten. Mm -hmm. Jamen, er der noget mere, vi mangler, Niels? Ej, lad os sige, at vi slutter her. Jamen, uh, tak Niels, fordi du vil hjælpe mig med min fremlæggelse. Husk, at der ligger en masse andre spændende episoder af Leksma, der hvor du lytter til din podcast.